دا غدریو کسانو حدیث منگیلیو که نا رون گنجے شپخش پیتر نمبر حدیث در یاز السالحین اصابید دی باب اوم نمبر حدیث دی شپخش پیتر در صنع حدیث دی عنبی علاش الداد ابن عوض رجی اللہ تعالی عنوان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنبی قال النبي عليه السلام الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت ولا عجز من تبع نفسه هوا وتمنى على الله رواه الترمذي ده ابي على شطاد ابن اوس جل الله نقل لي اغا النبي عليه السلام نقل كيه قال حضرت وهي الكيس من دان نفسه وخيار اغا سوق دیم چاغه حساب کي د خپل نفس سره دانا ي دينو په مانده حساب سره مالک يوم الدين مالک دې درځه دې حساب ايرته کې به خلک هله کو حسابونه کیږي کنه تاسو خود نه بری حساب به کیږي چې څه دې کړی دنیا کې ننځلې و انته وقت تیر کړو الکیسو مندان نوزو او خيارا سوږ دې چاغه حساب کي د خپل سره روزانا چکلا <سلام> سمبلی فقټ پرويوږی نو حسابوږي چنن ماصوره خخ کارونه کړیږي قران مې ویلي حديث مې ویلي کتابونه مې ویلي منځونه مې کړیږي سورہ هرڅه مې کړی د الله پدین کې د الله زفارا ها او سورہ نقصانونه مې کړی منځمه نه دی کړی سنت مې نه فرض مې نه دی او سبق مې نه دی راغسته او سورہ خلق مې خپق کړی موډو پلار مې خپق کړی دی استستاان م خپ کړيدي او تاانان می خوشحاله کړی دي حساب کوته را دی عام میله نته بیا پهپل رال باې ددارغې ړه ټوبسم ی د پون ړه کونا شووه خو نن به کې خیر دغې ټه ټوبسم نن به ټیک داری کومه چاغه پو نه را هغه نقصان نن پوړ شي پو که پون م دوکان بندو کاروبار خراب نن به ور ک ټوبسم خله کوی لو چغره د دنیا ور کټو باځنت د دین ور کټو باځا کنه چې پڑھونه او مکه عبدالانه به عزت له واسب کو نه منځونه ارڅخه دمشو اوس بسم کار ویمه منځ د فلم کومه قزای منځونه را ګرځو ما سب کو نه ومه رو بیات ګورنه په چوی ستانه کارونه شي و به حساب څنګه کوم یو ډیری ځان لوالو پای ورځنامچا څنګه ډیری سکول کی ور نور مګر سکو کی ور د شپې د یو ډیری والا روزانه ورځ روزنامچا دสาร ناتر ماخا موره چنن ما دور دور نه کی کړی دي او دور دور نقصان نه کی کړی دي نو بیا وتاب تک هغه چکوا میاش کې بیا چکوا چې میاش کې زمانه سورا روزانه اې دور نه کی کچا پیره او دوره پدای بیا وتاب کې داغه یی دجل دوبا میاش کې داغه دجل دوبا سا بیا کال کې ته ګوره بیا سمپلې کولې سريخه امله ل ما بعد د مووت او عمل کوې د پاه دغ پس د م نري او خار اغ س دی چې د مغ نروو دغې د پااره ډر عمل کوي لکه دا او دمال د پاار عمله چې په کو یو خ دنیا دبار عمل کوي نه او خارغ چې د مغ نروو دغیر باګې واللهاجزو من تبا نفس هوا آجز بیو کفا سو گرے چاہا تابی من اتبا نفسو آسو رے چا تابی کی قلزان اگر پلو خواہشاتو خواہش پس نوان دی کې ملا گاری کی کیند رنگونوں کے کردہ گاری کی گر دا سے پیخو اور تلال سے چکر مکسنی کې کے کردہ دا سے گردہ بازار کے کردہ لکہ دلیو نو گندی نه نا نا نا زان تا خواہش تابیداری بانو کوم اصلا تابیداری به کوم نقران و سنت تابع داری وکوم وتمنى على الله او تمنا کي پالا باندې د قسمه قسم امیدونو چماله خوبه جنت وي ماله خوبه حوروي طالب اسنګ جنت وي تموند او داس نه کي بلمازي کي غلط سيزونو ناس ده شرک منجور دي کي کله ملایويږي دا رواه او قال الحديث سناسن قال ترمذي وغيره من العلماء اي وېله ترميزي او غیر د ولا ماونه معنا دان نفسو حاسبا حساب بها چې حساب کوي د قلزان سرا دان نفسو چې حساب کوي حساب حسابونه سره هغه کوي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه چېنن می يوسف ارا سبا قانون له نه په يوسف پارك سور حروف دي سوره ياتون دي سور او کواني دي بیا پیا یو یو آیت کې سوه سوه حروف دي او پیا یو یو هر باندې یو یو نیکی ملاوي د ما سورانه کې کړي ان شاء الله کا یو سپاره سبق مې ولولې دوړو کو درړو کو سبق مې یاد کړې ترجمه یو معنی سره ډورا حدیث میں ذکر کړي په دې توشي پکا مولا ته سبق وړاندې کړانې د قران حدیث بیا و او ان الله اصرحل الله نیکی نده شي بیا ز شپې ز پارسو بیا دوه پدې سنوراله وځمنده په یو ناسته راشویلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی د خوالې د اسلام د سړینا د حافظانو مزویږه قاریاںو چې په صحیح نیتی د الله درزاد او پاره یې ارماشم نغې هودوسي پاره یو څه ډېر غوړه کنه په دې نیتی چې د ذاته قران زکه زما ثوابی من حسن إسلام مره ترغو ما لا يعني دخوال ده, ده إسلام ده سرينه بره خود الده آسان چه ده لا يعني چه ده, ده غيث مقصد ني بمقصده كارونه بره بمقصده سيزونه بره ده جه ده غيث مقصد ني خواه بمقصده ده چه زي فزي گرزه دل زي فزي وقت تره ول ده بلا مقصده ده مقصده دنیا کا او یا مقصد داخر کا بزي وحمت تروا زمون شیوخ القرآن <سؤال> الله دې په رحمتونو ورګي وې د ماډیر کتابونو کتیدل چې زه په هغه خلقو د کفر فتوا ولګومہ چا غې نو دنیا کار کوي او نه غې د دین کار کوي یا د دنیا کار کوا یا د دین کار کوا څه مګر دا بس دا یانیس کاون نو مګوا کله یوځه چوکې ناس کله بلځ کې په دکان کې ناس کله یو نانا دا غلط سنوري حدیثونه حسن وروه ترمذی و غیره وعنو مرزي تعالى و مررض الله تالانالې النبي سله الله لیو وسلم ب ش د نبی اسلام قالويري لا یس اللور زجلو في ما زوربه امرره ته تپوز د نهک تپوز ب نه چې کوی د سړینا پاغهڅکې چې اوي دا سړی خپله خضاه چېښځه وټ کو نو دا تپوزمه کووه چې داښه د وړ والله وستا ا ته په ځوانه گایځه خزرې په والا ها واواله مې ده در خزې راځي په دې ګاڼې بشي خزرې په والا او امره دغه ځخه دې کینه بس تماشا کا لا یساله لر رجولو ا ته بول باندې شي ګوې سړینا ها هغه سکه چې وحید غسړې خپلې خزلاره <سلام> پسبه وانی را نه بلغه داغه پرمنکه کور واده د داغه پرمنکه کور ده داغه پرمنکه نزدې تعلق ده پسبه خپشوی دی یو بلنا رواه ابو داوود باب التقوا خیالو وسولو ور یا یو هلذینا منتقو الله حق تقاتی پته کې ځان بچکولې د غلطو سيزونو نه او ځان کې تقوا او پرزګری دا وستل اے مومنا نو وی دې کې د الله په پوهه سره تل تنزيکنه کوم دې کې نست فتقوا لما ستاتم دې کې د الله سره طاقت او توان نسېګستاسو احکام يا يا الذين من المؤمنون اتقوا و دې کې د الله نه وقولو قول سديده و يتاسو و الناس برابر وميت تکلا سو دې کې د الله نه او په ګرځي الله دا غو په اخلاصي دار مصیبتنا کو من حله یا ت سبه او ری بورو کې د را د داسې ځنا چې د په خیاله وکومان نه د داس چې ځ به غور کوم چې خیال پ د لا نه چېڅوک د الله نه را کو نو الله به پرمانه ر غور کوې یایوهله ځ نه مننو مومننانو انته الله یا جله کوم فره د غله ما او داسې مې چاغې د الله نه یریږې پایه کې تخواده دا الله وادي د الله وادي کې د هغ سرده چې یا زوو من حیو لا یې به توخواې یا نه نه کې که نه بلمااضیتهی کار کوه چې تاړم الله هغه سرکونه دررکي ایمو میانو که سا خو ټوله په فیسبوکو نټ کې لګي ټول په سنیماغ په ترګونو ک نستې امو مینانو ک تاسو یاریږې د الله ناننو بګ د یا الله ست د پاله فخوا نن برې او غلبه و کافان کونوسي یاد ت کو مو لډوب کې ستاسوونه موسیدونو دنیا ستاسو و یا داله کوګوره ک الله نه یاره نو برې به د لدر کې ک الله ن ځان پش کې دکونههنونه نو الله بستا تا تا کوونه والوو ماف کې ستاباتته کالی فرې ک تا تباله پخه نو کي والله ذو الفضل اللذيم لا مالك الفضل اللذيم واما الاحاديث ارج احاديث په دې باب کې دي ها یو حديث دا بو وړه را دي انبي horeda radhiyallahu ta'ala nu qala بو وړه را دي کې لو وی شو يا رسول الله من اكرم الناس سو ده دې عزت مند په خلکو من کې سوګ دي قال نوي نبي عليه السلام چه دو تو نزیاد پریس کئی دو تو نزیاد دو گناهن نزان بچ کئی آغا گناه چه اللہ پی منا کئی نزان بچ کئی او خلقم بچ کئی بچه بچ دا کارمک کار اورور دا کارمک کار و د دا گوڑے خواه زونه زن مخرا سلویختی کلی کلیز مخرا منخت دو بابا پا نمبانی مخرا للمی علواء دا سزن مخرا دمروش پی کلی کلیزی مخرا ا دا غل سيزونه مخړه او ما غل سيزونه kawa فقالو نوي دي لس انا ازالوكا نې نې ندي زه نه مغ ته پوښت کو ينه مغ د نده دې ته پوښت نکو نو مغ د دې بارا کې ته پوښت کوستانا قال انوي نبي السلام اللہ. يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله بن خليل الله يوسف عليه السلام پیغمبر د الله دې زوی د پیغمبر د الله <سؤال> دی زوی د پیغمبر د الله دی د خلیل الله دی یعنی یوسف علی سلام زوی د چاو یاقوب علی سلام یاقوب علی سلام د چاو اسحاق علی سلام اسحاق علی د چاو ابراهیم علی سلام و اتخذ الله ابراهیم اخلیلا نو خلیل الله دی په احادیث کرا دي الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسفونو یاکوبنه صاحبنو ابراهیم پلای زتمندونو پلارے زتمندونو نور ننکه زتمندونو نور ننکه زتمندونو ابلارے خپلای زتمندے پلارے زتمندے نو یوسف علی السلام د پیغمبر زوی یعقوب علی السلام یوسف علی السلام خپل عزتمندو پلاړ عزتمندو نیکی اسحاق علی السلام عزتمندو او داغه وړ نیکه څوک ابراهیم علی السلام غو م عزتمندو بعد خلک خاندانی خلک را رواني خپل عاليمي زوی عاليمي حاضرنګي پلاړ عاليمي نیکی عاليمي وړ نیکي عالم تیر شوی ښا فایوسف وقالو نو وی زمنګه باجوړ کې استادو اغه زمن د واقعي دا اغه په نسب په نسب را روانو ور نکو نو ګور علما تیر شو قالو نو وی دې له زبان حا ځان اسالو کا نه بده دې بارک مون ته پوښتنه کوو مون بس تا ته پوښتنه کوو قالا نو وی لو پو خزانو د عربو ته پوس کوی زمانہ تاسو د عربو د خزانو ته پوس زمانہ کې معدن خزانه خيارو في الجاهلیت خيارو في الاسلام زفقو غرض د پجاهلیت کې غرض د دې د اسلام کې کله چاږي پوښی هغه چکه مو غره په زمانه د جاهلیت کې او هغه به غره پسې کې وګرځي په زمانه د اسلام کې کاغذان پویا کو په دین باندې دا زینبری الله بهتر خلکو چايدت کې کافرو ګندو عمر رزلانو بهترو په زمانه د جاهر غډلوي سړيو او جایلو د کوبر زمانہ کېو خو چې کله اسلام قبول کو په دین باندې پوشو نو خيارو په اسلام غوروا دغه تاسو کې شو اسلام کې او سم یو صالح ځان غوړکې چې زه غوړ شم بهدار شم بهتر خاندان کې ناغتہ بهتري پس میلاویږي خو ځین باندې په تقوا باندې په قران او سنت باندې متفقن علیه وافقوا بزم الخافع علی المجور وحکیه کسرا ای عالم وکما شرع ځان پوي کې پاکه مود شریعت باندې عن ابي سيد خضر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي ان الدنيا حلوه غزيره دنیا مزيداره خو غذا غزرت نو تر او تازه ده دنیا لري خو دنیا پشان ده حلوه ده څنګه چا حلوه خو غي نو دنیا مخغلا ګاريني بنگلي ديري و زارتو او په دې رکه دې لشلګاری ولال چې په کوم غاری کې کینې نو منیت نشتا په ګړه قسمه قسم نو کرا اندې کی چون دې خوراکو ندې مزې دې خدای الله پکلم بیا دې ورکړه ټول مر سره مزې مزې یو کې په حالت نمرادین نام حزام ونزان بچکون و بتور مرد مزې دنیا خواګا حضرت تر تازه را په دې خواګه او لکه خلکو ملایم حلوا شیر په خواګه د خلکو د احلاق وغاټو خل په 59 کې حرام نکوړي دنیا وغواګره کړه وا ان الله مستخلفوکم فیا ابشکا الله چې ده تا ابشکا الله مستخلفوکم فیا الله تاسو لپاره د دنیا کې نائب جوړونګي تاسو د یو بل لپاره نائب جوړی دا نه چې الله تاسو خلیفہ دی الله زمنګ خليفه ندې الله زمنګ نو یو بل خليفهګان جوړي اے من غزو زمنګ فځ بچو درې منګه بچلار شي نو زمنګ فځ داغ نور بچو درې یو بل قائم مقام ګرځای پینزورانو ګوری الله کې پته ومنو عمل کوي تاسو نو فتقت الدنيا وتق النسہ نو چې دنیا خوګه دا نو فتقت الدنيا د دې دنیا له داه زان او ساته فتقو دنیا زان او ساته دغه دنیا نه आवت کو نساء او زان او ساته د خزونه یعنې د زان ساته نه بیاغله دا ودرو وریکي ها دا زان او ساته د فتنه د دنیا نه زان او د فتنو د خزونه وله فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء زكاة أول فتنة بني إسرائيل وكي ناغل وانو آغا فتنة دو چاكي وانو آغا فتنة دو چاكي وانو آغا فتنة دو موسلمون دادو فتنة آميري خواه يو فتنة دا دنیا دا دنیا پا فتنة كي چا سو كختشه کنا آغا نبيا موس كي آغا نبيا دنداري كي بلک دن علماء بدشي دن کاری بدی شی حرام حلال نگوری پارس ورزی که جواری ری که جواری وی که حرام خوری وی او چې کله سړی مالدار شي راغ شرابی او اکثر زنائی جوری گی بیا خوا زکاوی دنیا فتقو دنیا زاند دنیا نو اجر دیر کم کسان بای چاہی لاللہ خد دنیا ورگلی او پسیزی بانده لگی اجر دیر کم کسانی چې دنیا کله ملاو شوا گولا چه یو سره بخیلی پکی یو سره که کنجوسی رالا یو سره که بیدینی رالا دا غمون گلتا وادا بلگوند مالداره نا دا بلگوند سی مالداره چه سور دنداری را سور سخابت ده سور دخو خلقو دا پارست و ستا و, و مدد ده دوی خیولتا وادا عجز ده او رشتی ها چهی را با عجز ده سوچ کنو کرد عجزی دا خرچه کوي ګلبا ساکي ګلبا ساکي په طالبانو با دا غنزاخي او کلو دا کولی او کلا دا د غریبانه بوش دا لو دا خړ خو چلوونه موتوا ورو مل درجې بیا یې رو یې مخپړه دي زوم ته ضرورت دی دا مونډی رټوا او خزه امداغه د خواشات نه پوره کیږي د خود د خواشات او نظام بس کوي حرام حلال نه ګورې خپل خواشات پوره کوي ها خوښ شته ګور دا قبرونو او دې قبرونو ته به خځه روانې د خوښته کنه قبر په صفاکې د قبر نه په بوټو تکای لرکای بوټي به وهی یره سره یره اختر دې کنه او دا قبرونو کور خلک صفاکې نو دا هغه کور د قبر تلاندې کوزه شوه قبر له صفاکه ته وګوره مله وګوره په کمال کې د پاسا ویبلونو ګنه جوړې د پاسا په خلل نه ګوره چاګه سره سره حالت دا, دا, دا خوښاتې بس ا کار پر کار رہے، کم کاربانیزم نه الله عزمو په همبر خوش خوشا دي فاحشات او خوذریزياتي بازارونو کې بګردي فاحشات او خوذ او داسې درولدال دا دا دا دا دا دا کل پر کې حانم لمشود رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله او واله ان سبا چې د خزل ټچ موبایل ورقه نن سبا چې د جنيله تچ موبایل ورقه خو دیش تک د بیا د دنیا کار مغواړي پاسه زکارو کا واره کا موږ فلم ګورو واره کا موږ داګه ګورو دا خو دنیا ده بیل پکې لګي آغې نه سر اوسګاریږي بیا یا ساتای که خپل اولاد دیندار جوړول غواړې نو د خپل اولاد نارینه او د جنکو نسو کې د دې شی زنه بالکل ډیر ګورس کوي که هپا کېږي هپا دي شي ار څه ده کوي خو ګوره یا ساته ځان ته مسلم په دې بیا پیدا کې بیا با غزان اخفل <سؤال> کسان پیدا کئی چې دا با کئی علکان زان لگی ناکه نا دا شیطی بند ساتا دا وادا دروازا پتا بنده یاد ساته کنی دا کس ما کسم لباسون بادربانی روڑی چه دا لباسن پیشن راغلے دا راغلے که کوری هر وغا آن امنی رضی اللہ تعالی آنو آو دن بمتی بی حتتا تماما که و جدا بیا ان النبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانو یقول چوی اللهم انی اسالک الهدى و التقوا والعافا و الغنا یا الله ز سوال سانا د هدایت ز سوال سانا د پرزګاری ز سوال کوم سانا د عافیت ها و سوال کوم سانا د صدا د مالداري د زړه سوال کوم چې د الله زما غنی غنیکا په جوړي ولی مالداري غوخانه ده خو ځنه مالداري سوال وکړه چې الله ما به پرواکه زم مخلوق د مالون نه زړه به پرواکه ثواب او مسلمون نقل کړي د امام موسى